Я заплющую очі і хочу, щоб метро якнайдовше їхало до Либіцької, їхало довічно, щоб там, у моїй подорожі до невідомого, були тільки ми, я і ти, твої ніжні, зворушливі, правдиві листи, які б я міг читати як власні безмовні молитви. У моєму портфелі декілька сучасних зарубіжних романів, Останнім часом узяв за звичку читати романи, щоб рятуватися від нудьги чи мігреневого настрою. Підіймаюся ескалатором метро. Людський потік несе мене, брутально штовхаючи в боки. Нагорі п'янію від свіжого повітря. Опираюся, ніби пливу за течією разом з усіма. Ні на що не звертаю уваги. Думаю тільки про тебе і бачу, Твої радісні січневі очі. Смикають за руку. Обертаюся. Люб'язною, товстощокою посмішкою мені киває доцент-пампушка. Привіт, дихай мені в обличчя перегаром. Добрий день. Безперервний натовп людей, що прямує в метро, нас розділяє, і я майже не чую його сліву. Товсті губи-пампушки рухаються, а обличчя набирає запитливого вигляду. Я здогадуюся, що він говорить про статтю до ювілейного збірника. Так, неодмінно завершу орієнтовно до 20-го числа. Він метушливо і поспішно прощається і біжить у своїх справах. Любове моя, тебе знову силкуються прогнати з моїх роздумів, брутально намагається зайняти твоє місце. Але ж я не хочу ні на хвилину розлучатися з тобою, розлучатися зі своїми неспокійними і беззахисними почуттями до тебе. Стаття, знаю, треба. Але завтра буде ще одна стаття, виступ, рецензія, конференція, відгук на книгу, клопоти, потиски рук, банальні розумні балачки. Яка нудота! Господи, як це нестерпно і жорстоко думати про зайве і недоречне, про те, що мене насправді не стосується, що сковує і пригнічує. Однак я вправі наректися щасливим, бо маю незгасну віру в мою маленьку дорослу дівчинку. Ти просто божественна. В листах і в моїй пам'яті найцінніше, що в мене є зараз. Павло був далекоглядним, коли прорікав, що людина оправдовується вірою незалежно від справ закону. Коли ж я побачу завершення мого оправдання? Коли ж я звільнюся від цього великого зовнішнього світу, що Росія в нас нарізно, як піщинки в своєму безмежному океані і навіки втратив? Ти, ущент, наповнила моє життя собою бо присутня скрізь. На лекції, коли розповідаю про пантеїзм Миколи Кузанського, а подумки вештаюся з тобою тихим сквером і ніби неслухняну доню годую тебе печивом, ти присутня у транспорті, коли вдивляюся в обличчя незнайомих жінок, радіючи, що вони звичайні і неподібні на тебе, присутня в моїх недолугих снах, хоча й не можу їх запам'ятати, але знаю, ти поруч, наче невидимка – Завжди поруч, бо я, признатися, скептично ставлюся до катастроф на залізницях. Ти присутня в моєму безсонні в цій нестерпно довгій радості покаранні. Я помітив, що ти деколи боїшся мого безсоння, бо ховайся за чорним маревом, і коли тобі вдається зникнути, розтанути, ніби димові, тоді я заплющую очі і плачу своїм беззвучним болем». У мене залишаються твої листи, ніжна дівчинко, і я молюся твоєю ностальгією, старанно розсортованою в семи конвертах. До мене приходить полегшення спершу через утомлену усмішку, потім через заспокоєння, я цілую пожовклі пожмакані аркушики. І відчуваю, як у мене вливається блаженство з чорної палини пам'яті. Знову виринає твоя ледве помітна тендітна усмішка. Ми разом у нашому далекому січні веселішим, здається, відблиск місяця за тьмяним готельним вікном». Ти шепочеш про своє старовинне місто, про двоповерхові будинки, про кумедну угорську мову, про субтропічний клімат і підозрілих людей із колючими чорними очима, з яких жевріє нудний провінційний дух сепаратизму. Ти говориш про самоту, і я міцно притискаю тебе, мою маленьку дорослу дівчинку, з материнськими грудьми».